Bé, doncs després de la pausa musical ja tornem a estar aquí, a la segona part del Plaça Nou, aquí a Ràdio Mollet i estàvem comentant l'actuació de dissabte a Vilafranca a la inauguració del nou local de la Colla Jove i el Roger volia, volia fer un comentari que l'he tallat per dir escolta'm que, que hem de posar música Cap problema No, l'únic que volia comentar és que personalment l'actuació la vaig veure molt bé eh la pinya va treballar molt bé en els tres castells, sobretot en el segon i en el tercer va treballar molt bé. Uh, la gent molt sèria. Sí que és cert que es va fer lent al principi perquè entre les altres d'inauguració, el Cercavila, etc., es va fer molt lent. Sí, vam començar però... pràcticament a dos quarts de nou. Sí, quan eren les vuit, l'hora d'inici. Però bueno, quan vam a fer castells ens hem, ens hem posat en sèrio i vam tenir un pequeño percance amb la pardeta d'algú... <laughs> Per culpa meva. Sí. Bueno, això no calia dir-ho, eh? si em va caure a tota la paladeta a terra, no, cal, no calia dir-ho. No, no calia dir -ho. No, però en tot cas, eh, volia destacar que en el tercer castell es va estrenar la Mercè com a cotxadora. En un castell ja havia fet pilars, ¿vale? però, i realment, eh, felicitats des d'aquí, a tot, tot l'equip de tècnic i canalla, sobretot, perquè vaja, jo quan estava dalt vaig pensar que bueno, pujarà la Mercè, serà lent, perquè evidentment al primer castell, pues jo el vaig jugar superràpid. No sé si és que ja sota la pinya, mmm, et passen el temps més ràpid, però jo el vaig jugar molt més ràpid. Dir, jo pujava per la meva rengla i just quan va començar a pujar al cap d'un minut i i poc i estava sonant al toc de de l'alet, vull dir que no pot jo molt, almenys fa per mi va molt bé i sobretot, tot tot molt, molt estable i evidentment amb tan poc pes del pont de dalles comença a notar que els va estan a cuçador, va estan en chaneta i el va estan en algun dos. Pues imagina't. Bueno, l'alba de Cotxadora, d'Enxaneta... Sí, clar, perquè amb la Mercè ja havia fet, oh, cert, cert. Uh -huh. <coughs> I el dos, ara mateix no sé qui, però segurament... La Lucía. Ah, la Lucía amb ells. Doncs uh -huh. pues imagina't. Comencem a treure pes al pom de dalt i això és bon, bon símptoma. Uh -huh. Que les coses, a menys comencen a donar els seus fruits. Uh -huh. Jo també, com comentar com a com anècdota, que el, la, la pinya del primer castell que vam fer del, del Teresa Magulla, Uh -huh. Em vaig quedar sopès i no, no pensava que estava una, una pinya de la meva colla perquè no se sentia gairebé sí. ningú. Jo vaig estar molt còmode, eh? Jo, em em estar clar, estàves a segones meves. No, amb altres amagulles, no. Sí, amb altres amagulles, no. Eh, a més a més, l'únic comentari que faré d'aquesta actuació, a part que va ser amb una actuació que ja ho jo vaig, era una veure, vaig veure una actuació amb molt de seny per part nostra, eh, vaig disfrutar aquesta situació. O si sigui, jo normalment no sóc del que em poso a totes les pinyes de tots els castells. M'agrada veure castells també. I vaig disfrutar estar fent pinya d'anar roquetes com a, com a la jove de Vilafranca i vaig estar donant conment. Roquetes tenia una mica més falta d'ajuda que la gent va, va, va, va acudir amb aquesta ajuda. Era una uh -huh. Esta una mica més armat. Nosaltres portàm prou gent, o si sigui, m'agradava veure, Mm, aquell passadís de camises verdes. Eren 80 llargues persones. Això és maco, eh? veure en l'actuació que normalment no sol passar que Castellers de Mollet porti més gent que altres colles o sigui, del, millor, del mateix nivell. Uh -huh. I també és agradable, no?, pues, anar amb una actuació on, on les camises verdes de verd claret, no?, pues, eh, van, van més camises que altres colles. no? O sigui... Sí, a més, l'únic que... És la disposició de la plaça que no era una plaça que es actuave en el carrer el carrer no clar, hi havia un moment que estava la colla muntant la pinya i nosaltres estàvem al final del carrer l últime hora és quan ananaàvem tots. Sí sí però bueno, jo ja tic que o sigui, molt bé Em va agradar això no? em va aar doncs, vaig disfrutar no?, d'aquesta actuació encara quelaboració sí, de franqueza. tothom i Roquetes tenien problema, que és que hi havia el seu carnestoltes d'estiu, em sembla, les sí. seves festes d'estiu, i per això molta gent no va... Bueno, almenys d'això, van posar en el seu Twitter, tenien sí. moltes baixes sí, sí, sí. degut a unes festes sí, locals, sí, no? Sí, això ens, passa, ens ha tot... passat i ens passa i ens passarà, suposo. Ojalà que no siga moltes vegades, però, però no sé, és un comentari que em, a mi em va agradar, no? Uh -huh. sí, sí, a mi també, realment m'ho vaig passar molt bé, va ser una actuació, com deia el Juan, de Montlaceny, <coughs> Tothom va treballar molt. Tant a pinyes, el que comentaves, un silenci... Uh, sobretot, jo vaig notar-ho al segon i al tercer castell, el, tema, el silenci I, sobretot... i la concentració i, i el… I, i, I que en cap moment has de patir, saps? Allò que alguna vegada algú se t'assenta, una rengla… Sí que és cert que potser en el, en el, en el segon castell hi havia una rengla que va bueno, patir una miqueta, però vaja, és que res, res comparat amb el que havien pogut patir a principi de la temporada. També normal, eh, també també normal eh. ja portem un rodatge, o sigui… Si no, si no estiguessin parlant d'aquesta millora malament… Sí, no, evidentment, si... sí, i sí, tant. I realment, doncs, des d'aquí, doncs, a felicitar tota la golla perquè realment vaig fer una actuació molt completa i molt bé estat. La veritat és que molt content. I un cop acaba de l'actuació, la, doncs, ens van convidar a una, una plaça, a un parc que havia a prop d'allà, doncs, a fer un entrepà, entrepà beguda i gelat. I gelat. I allà teníem preparat un concert i un dijous que, que, anaven, que anaven després. <coughs> nosaltres eh, ens vam quedar fins a acabar de sopar i després ja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 si donen a algú, no sé si encara que sigui, amb, amb, tot el que et donen en bona fe, doncs has de rebre sí, sí. Com, com és, no? Sí. Entre parles, la botifarra estava molt bona. Mm -hmm. Sí, sí. N'hi havia també de truita. Sí, correcte. Mm -hmm. La botifarra estava molt bona i... bé, no... no. Mm -hmm. I això va fer... Eh, això que vam, vam tornar a mullar prop de la una de la matinada. <coughs> I després és quan el Juan de va fer la parera, no? <ríe> que m'han explicat dintre. D'això, a les anècdotes de, de, de la tarda, no? De la tarda-nit. Bueno, es va, es va posar també... Eh? Quan vam arribar, doncs, va, va agafar el micro. Com que tampoc hi havia lavalos. Oh, no, no. <ríe> el micro no m'ho vaig agafar, eh? <ríe> que vaig, va. un, vaig pensar que tenia veu suficient, com va, per no va de agafar el micro. Sí, a la seva veu amb micro ja hauria estat <ríe> ja. potser <putxé> massa, eh? <ríe> No, no, vaig fer un parell comentari de coses pendentes que tenim endavant, no? Sí, sí, ens va, va parlar de, de la paella de gallecs, ens va confirmar que a aquest, eh, aquesta festa major tornarem a tenir la, la barra del bar de, de Camp Molà. I començarem a treballar a partir de la setmana que ve. I, doncs, eh, doncs això va, va felicitar la colla per, per l'actuació. Bé, doncs, eh, passem a, la, a això, al que tenim aquest, eh, aquest cap de setmana, començant per eh, concurs de cuina que farem dissabte. Dissabte, al vespre, com ja va sent normal. No sé quants anys fa que es, es fa el concurs de guna. No, tinc, no I, sabria dir el número. els sis anys que porto la Goya, recordo que s'han sí. fet. M'imagino, no sé, guanys, però... Però potser no, no porta molt més anys, eh? 8 o 10 anys, doncs com a molts. El concurs ser... de cuina, naturalment, està des, de era, des de que estem a l'era, eh? O sí, si... això va ser, crec, recordar el primer sí. any que l'Anna Ruiz era presidenta. Pot ser. És des de que estem a l'ERA i ja, ja estàvem implantats a l'ERA i va ser, mm. sí, pot ser que sigui l'Anna presidenta quan vam fer el primer concurs doncs de cuida. 7, ser... és igual són 8 o 9 ja. Eh? 8 o 9 anys, sí, sí, sí. El que no sé si hi ha hagut algun any... No, em sembla que des que l'hem començat a fer no hem parat. No, no, no s'ha sé. no, no. no deixat de fer. No eh? s'ha deixat de fer, no? Mm. Mm. Doncs eh, recordem que aquest any eh, s'ha volgut eh, eh, fixar un, un horari de presentació de plats i més amb que s'ha presentar un plat, una ració a part, pel, pel jurat. Sí, el del horari més o menys ja estava. Cada sí. any menys menys, sí, ja, sí. ja vam fer-ho. ja estava, el que passa. És l'horari cap... castellet, també. Sí. El que passa és que, evidentment, sempre s'accepta no, si algú ve en cinc minuts, però també és cert que... I aquest any no la sentireu. No, això, vaja, jo bueno. entenc que si algú notifica que no puc aparcar o que no sé què, doncs pues sí. No, aquí la gran diferència està en que hem demanat que s'entreguin dos plats, un que és el que va sopar de la colla, diguem-ne. serà el bufet pel potom. I l'altre que és un plat que van acabar jurat. Això perquè ho fem? Perquè a les vuit i mitja, come, ja veurà, de vuit a nou hi ha l'entrega de primers i segons, plats principals, diguem-ne, i de nou a nou i mitja els postres. Això fa que a les nou, quan come, quan s'acabi de lliurar tots els plats, el jurat ja pot començar a tastar i a la, ja, llavors... Eh, s'avançarà molt l'hora de, del tast i no haurem d'estar el plat amb un plat a baix, sinó que el, tot el jurat allà el tindrà els plats allà a la sala gran del centre cívic i cap allà tres quarts de deu, quan s'acabin de presentar els postres, doncs la colla podrà sopar i mentre mentrestant el jurat, doncs, t'haurà d'acatant, no? Perquè no passi el que va passar l'any passat que hi havia 40 plats o 50 plats i 25 postres i la colla no va començar a sopar fins a les 11 i alguna cosa, que clar, s'havien anat pujant els plats a, de, i passant els plats cap al jurat, no? Mm. És una miqueta la, la, la gran diferència i esperem que amb això doncs, poder començar a sopar abans, acabar una miqueta abans i després tots anar cap a la Festa Major Vallecs, no? que és una miqueta també el pla. Bé, doncs... Eh... Com a normatiu, bueno, sí. recordar que tindrem tres, tres jurats, com ja va ser cada ja, any. Ja estan, ja estan tancats. Els premis també estan tancats. No, no, no direm qui són perquè no hi hagi suborns. Correcte. Tot i que molta no gent... són gent de la colla. No són gent de la colla, això és evident. És gent, eh... Això era norma, eh, de, de concurs. Era norma abans, era... Mm. No sé si... Perquè aquesta norma de concurs, la veritat, és que ens diu molt laica. Sempre s'ha sí. anat transformant i sempre... Com no ha sigut un concurs de cuina oficial, de, sinó que va que sortir... Ha algú de la colla, de, de jurat. Sí, no sí no fa tres o 4, no 4 anys que ser-ho puig, em sembla recordar, fins i tot. Ah, bueno, però no anava com a colla, sinó eh. com a ajuntament. Potser que no... En aquest any el que hem intentat és fer una miqueta el mateix de l'any passat... Eh, un comerç vinculat a la colla o que participi, que sigui col·laborador, una entitat de mullet i una, i un mitjà de comunicació. Sí. Llavors, s'ha respectat el que ja hem fer l'any passat i seguim el mateix model, uh -huh. no? Eh, això, quan arribi la gent, ja ho veurà qui són. En moment no uh -huh. I els premis també ja estan tancats i acordats i la veritat és que aquest any són molt, molt, molt bons premis. Des d'aquí animem a tothom a participar perquè realment... Fa petxoca aquesta nit okay. el premi, fa petxoca. Bueno, doncs, eh, bueno, a part de pels premis, doncs, per, per això, per passar-ho tot. Ella, és evident. Per passar-ho bé i després anar, anar capa a la festa major de, de Gallecs, un veig aquí el programa, que hi haurà ball amb l'orquestra Music Machine. Doncs són com aquestes cançons que poses tu a vegades, que jo no les coneix ningú, amb lo qual, tampoc ens hem d'estranyar. <laughs> ah, ah, ah, o sigui, ens aquests... hem d'estranyar. Tu tens que conèixer'l, segur. Segur. No, no sé. Bueno, doncs pues aquesta bueno, setmana farà, que ve... Farà versió. Ah. O... o sigui que... No m'estranyaria res. O sigui, si no. tu la coneixes, malament. Això sí que és veritat. Bé, doncs... Eh, això serà el dissabte i el diumenge, al migdia, doncs, eh, farem la Diada Castellera a la plaça de l'Església i aquesta vegada... La plaça d'Ermita. Sí. Bueno, aquí posa la plaça de l'Església. Sí, perquè és una... Bueno, vale. Bueno, sempre dic la plaça de l'Ermita de Gallets. Sí. Bueno, és la meva... Vale. Va, és igual. Doncs gallecs, ens, la vida. ens acompanyaran els castellers de Sant Feliu i els castellers de Rubí. I han acabat aquesta actuació, eh, doncs anirem a l'Era i farem la tradicional paella d'espira. Bueno, tradicional des de fa... Des de fa dos anys. Des de, de l'any passat, <ríe> <ríe> perquè aquest serà el segon any que fem per la paella per Gallecs. Volíem, l'any passat, jo, jo ho havia comentat molt l'any passat volíem fer més activitats per gallecs, per la festa major, perquè creiem que és una festa major nostra, no?, i és la on vam ser batejats, <coughs> i volíem fer més coses, i llavors, bueno, es va decidir, doncs, també fer la paella que hi havia, no? Uh -huh. Doncs, eh, pel tema paella, Juanda, com, com ho portem? Ja hi ha molta gent apuntada. Jo n'hi som una 70 i pico persones, quasi 80 eh? Això vol dir que, com a mínim, setanta i pico serem a gallecs. Esperem <laughs> que no, no, no vinguin la gent només per dinar. Que, que no, vinguin no, no, abans no. a fer vinya. Fer no, eh, no. Recordem el, el termini, si algú no s'ha apuntat, eh, demà l'assaig. Sí, demà l'assaig. Bueno, demà de l'assaig, el termini per apuntar-se, per dir, escolta, Juanda, que, que anem. Mm. I suposo que per pagar l'estaní, és dir, si no... A l'Oceus s'hauria que portessin de més tant mm. però si no els posaríem, nosaltres, l'organització la posaríem a l'avantària i, uh. i el divendres es recobrarien. Uh. I com deies, aquest eh, aprofitarem eh, que estarem tots allà a l'ERA doncs, per eh, començar tra... per començar fer la primera reunió de, de, la, de la gent que, que estigui interessada a participar de la barra sí. de la Festa Major. Sí, sí. Al principi, bueno, no farem reunió, però sí que farem bueno, un contest allà... a agafar noms i per dir, mira, ei, això és... Dream, tu... Aquestes són les primeres normes d'entrada i etcètera, etcètera, etcètera, com cada any. Ah. L'any passat ja vam fer la reunió, no? De Normalment la sempre fem un, sí. una... A vegades fem una reunió més seriosa i depèn com hem anat de temps i altres vegades pues, fem una mica més de... Per, per començar, o sigui, la gent que portem al bar, tres o quatre que portem al bar, per començar a treballar en base al número de persones que tenim treballant, no? Ah. Normalment ho fem així. així. La... Normalment el bar... La primera direcció del bar és entre el, el Rafa, en Antoni i jo, que som tres i inclús algun més que està per allà, però bueno, per començar uh -huh. les primeres... les primeres eh, hores de treball, per saber amb quina, amb quina gent comptem o amb quina gent, uh -huh. per saber el nombre de gent que podem comptar a part, eh, redireccionar el bar per una banda per una altra i aquesta reunió normalment és un sondeig. No? O sigui, després ja sí que quedarem, com sàpigues això, ja quedarem per la setmana que, per la setmana següent, perquè ja ens siguem sí contra la llotja, per l'hora de preparar tot el decorat i el que volem de bar i, i que hi hagi tota una participació de, de, de tot el que vulgui de la colla. No? Mm. Bé, doncs eh, queda pendent comentar alguna cosa més de l'actualitat de la colla, jo diria que, que ja ha fet... Eh, però bé, bueno, ens queda comentar sobre la... L'última actuació que farem abans d'acabar el mes, que serà el dia 26, que anirem a una altra inauguració de local. Sí, sí, sembla que no, no està fet a propòsit, eh? <ríe> doncs els castellers de Solsona que ens han convidat a anar a, a l'actuació a motiu de la inauguració del seu local el dissabte dia 26 a la tarda i actuarem a, a Solsona amb la colla local i els castellers de Berga. Això També ja. hem que Solsona tenia un altre local i s'ha traslladat aquí, suposo. No? Sí, tenia un local municipal, que no era ben ben local, sinó que era com una espècie com de polisportiu o sala polivalent, on ho van allà. Sí, Recordeu que fa sí. dos o tres anys vam sopar i era com sí. una sala enorme. I ara tenen un local, no sé si és propi o és a l'Ajuntament, però que és, no, això sí que no tinc els detalls. Però en tot cas, sí, és un local ja per diguem -ne. Bé, doncs, aquest, aquest separador és que... Jo tenia ganes, albori, de posar una cortina. Digui, anem a posar... No, Aquesta simbologia de... Aquesta és una falta d'entesa. No, que la preparés per tenir-la preparada per quan acabéssim la... Les coses de casa i entrar al Montcastaller, però bueno, ja, ja està posada. Sí, ja ja entra en directe, no? Montcastaller. Montcastaller, bueno, si volies eh, acabar de comentar... No, no, no, no ja, de ja, casa. Ja, ja com feu fora, tu, són una... coses del directe. No, no passa res. Bé, no, doncs, tampoc tenia res més, eh? Doncs eh, comentem l'actualitat del, del Montcastaller. Avui hem fet servir un, altre, un nou mitjà que s'ha incorporat eh, al Montcastaller, que és el baròmetre castaller.cat i avui l'hem aprofitat doncs, per eh, directament fer fusilar la, la informació que, que hi ha internet. Un eh, baròmetre casteller que ha eh, program... o sigui, nascut de fa, fa un poques setmanes amb la intenció de fer doncs, això un baròmetre de mirar l'estat de forma de, de les colles i fa un rànquing en, en funció dels, dels tres millors castells de, de cada colla i els va puntuant... Eh, amb la mateixa puntuació del rànquing Estrella, que és el rànquing del, del concurs, però només tenint en compte els tres millors castells de, no de la temporada. Com no com a puntuació, sinó com a millor castell. Mm. Un dels eh, promotors és el Carles Esteve, que és eh, periodista casteller, que el dissabte estava a Vilafranca a, a la nostra actuació. Bueno, això és important. Sí, sí, sí. També l'anatua és important. Mm. Doncs un una actualitat del món casteller que, com dèiem, eh, ha vist una nova plaça de nou i, eh, a més, la plaça nova més alçada de, de la història del món casteller, que és el Cim de la Mola, on els Minyons de Terrassa, en un acte dels actes del seu 35è aniversari va, va fer pujar la seva a tota la colla, que recordem per, bueno, suposo que gairebé tothom de la colla coneix la Mola, però no, no s'hi pot arribar fins a dalt de tot en cotxe. Ells ja havien fet pilars allà a la Mola, eh? Sí, a mm. ja és de fer coses així, alçades sí, i... Fa bueno, uns... quatre dies va fer un pilar a Montserrat, que això sí que era més sí, complicat. Sí, però aquest sí que... Necessites un grup de gent més reduït que... Sí, sí, naturalment. Però portar tota la colla per poder fer una actuació amb Castell d'Anou en solitari, doncs eh, Déu-n'hi-do. A més, eh, han tornat... Eh amortitzar aquest dron que tenen, perquè hem posat un vídeo fet des del dron que es veu supermaco aquest castell, i, i també quedes era Déu-n'hi-dola la gent que hi havia. Suposo que, a part de la gent de la colla, doncs, eh, sí, sí. els excursionistes que van al cim de la Mola es camp de setmana. I, no, no, això mateix. I gent que van arrossegar perquè era un dia de festa i en un acte d'aniversari. Uh -huh. Però bueno, està bé, està bé. No, la, mola, que... la Mola els diumetges sembla Rambla, eh? Um. Dir, si pujau un diumenge allò és la Rambla eh? però, directament eh? Vull dir, hi ha molta gent evidentment també arrossava molta gent perquè les veia gent amb ells no pujant però realment la mola és... a part mm. el que tu deies el dron que es deu és moltíssima gent mm. doncs una actuació que va portar el... aquest 3 de 9 en en primera ronda en segona ronda van descarregar la torre de 8 en folre i en tercera el 5 de 8 i van acabar l'actuació amb un vano de 6 o sigui, no, tenen un pila d'ací molt maco, la veritat. No. Sí. Una, una molt bona actuació, o sigui, un canvi completament de del que estàvem acostumats l'any passat a Minyons, està bé, però realment les colles aquestes primeres que van anar al rànquing n'estan totes que se'n surten. Eh? Jo crec sí, sí. que eh, al final de temporada valorarem de si és la millor temporada castellera de, de la història o no, no aquesta. Que estén, perquè i com ha començat la temporada... La, cap a, o sigui, a, a, a dos setmanes de Sant Joan, eh, que és pràcticament l'inici de temporada, i hi moltes colles que estan tirant Castell de 9, moltes colles que tiren Castell de 8, amb molta solvència, amb molta tècnica, amb molt de treball, uh -huh. o sigui, amb molta gent... És maco, tal com està ara el, el nivell casteller i, i l'ambient casteller. Tu mires ara, per exemple, aquesta pàgina que m'he impresa, el baròmetre casteller, la quantitat de castells que posa nou. que, és, que Són castells que, que les colles s'han incorporat dintre dels sí. tres millors de la, de la temporada aquesta setmana. Aquest setmana, a dia d'avui o, sigui, o a dia d'ahir, que era quan estava, estava eh, fet aquesta llista, hi han deu colles, deu colles dintre del món casteller que tenen castell de nou. Ja aquesta temporada... O sigui, aquesta temporada, eh? O sigui, sí, aquesta sí. temporada, a les alzades que estem, 10 colles han tirat ja un castell de nou, com a mínim. I segons el baròmetre, 20 colles aquest cap de setmana han fet un castell que no tenien. Sí, sí. déu nhi no, no. és, és, és doncs... impressionant, no, però a mi m'agrada molt el nivell, no? Al nivell... arribarà a un concurs molt molt apretat. La gent, hi ha gent que valora que és, que és any de concurs. Jo no crec que, que aquest nivell sigui per all d'un concurs, a aquest nivell ja uh -huh. perquè, perquè està pujant al nivell casteller. Uh -huh. Encara que no que no sigui concurs l'any passat, no era concurs i Vila i Vilafranca es sí, sí. va sortir de la fulla, plan. no, per no, o sigui, casar la Gràcia... La, La jove de Tarragona es va sortir... La jove Tarragona... Es va sí. sortir de, de, del rànquing, no? Llavors... Aquest any, a més a més de set any de concurs... Mmm, hi ha gent que diu, no, és que és any de concurs, no, és que... Inclús de Minyons, hi ha gent que diu, no, és que com... Com no van a Sant Félix per demostrar, no... No, jo no crec que, que tingui res a veure, eh, això. Ni sí, sí. és any de concurs, ni Minyons que... no va a Sant Fèlix, ni històries raras d'aquestes. Aquest any no anirà ni a Sant Fèlix, ni va concurs. Bueno, ni va concurs. Però realment, <coughs> o sigui, Minyons té unes altres coses que, que els mm. ha fet evolucionar, no? Però moment... Sí, però jo crec que... Perdona, sí, digues, digues. digues. Només no, que dic que, de moment, eh, en aquest baròmetre castellà de temporada són, són els que van a dalt de tot en el rànquing, els Minyons. Sí, bueno... El, el, sí, pel, pel 5 de nou carregat, mm perquè el 9 de 8 ja el tenen encarregat també Vilafranca, i el 3 i 4 de 9, bueno, i el 2 de, el 2 de 9 en Forremarins, carregat, que també el té l'Avella, l'Avella. Mm. O sigui, que tampoc estem parlant de Castell. El que passa que no, no s'han acabat de lligar, però jo crec que quan, quan arribem a mitjans de, de juliol o a finals de juliol, sí, clar, aquest, ja. aquest nivell de Castell el tenen totes, aquestes. Eh? Tingués en compte això, que falta un mes i mig perquè per que estan aquí les viades que puntuen pel per classificar-se pel concurs. Sí, això eren les quatre de, de, de sempre, no? però, mm. però és igual, la Vila de Gràcia que alçades, no havia tirat altres de nou ni, ni, ni sí, i, sí. I i i s'han tirat la tripleta, o sigui la tripleta de Vila Francina. A Vila tampoc l'havia tirat mai aquestes alçades. Mm. Sí, sí, és que estàs de Barcelona també end estar sí, aquesta semana del 3 de nou. Els, eh, la jove de Tarragona ha estrenat aquesta setmana el 3 de 8 amb l'agulla. El 3 de 8 amb agulla espectacular, espectacular. O si sigui, tenen un pilar, un pilar que, és, que és insultant, o sigui, un pilar maquíssim. Um, uh -huh. a, la, a Vilafranca se li ha caigut, se, sí. li, se li va despenjar a l'últim pont de dalt del del, del, 9 9 de del 9 de 8. I al pilar de 8 també, carregant només. Sí, Vilafranca, Vilafranca el... aquesta setmana ha tingut... Eh, aquell cap de setmana que fa dissabte Altafulla i diumenge a Torre d'Embarra. Sí, I tant a una com a l'altra han tirat Castellmacos, eh? i no, <coughs> sí, no han baixat el llistó. Va eh? ser, a veure, Altafulla va descarregar 4 de 9, 3 de 9, 4 a 8 amb agulla i pira de 8 amb forra i manilles carregat, que se'ls hi va caure quan ja pràcticament el tenien, o sigui, una miqueta més si i l'haguessin descarregat. I en el diumenge a Torre d'Embarra, doncs... Eh, van fer aquest 4 de 9, 3 de 9 i 9 de 8 eh, carregat. Després d'un intent desmuntat de 9 de 8, i pila de 7 en forra. I a més a més d'això que jo comentava, de les 10 colles que hi ha, que ja han tirat castell de 9, i hi ha un altre 10 que han tirat castell de 8. Uh -huh. O sigui, hi han colles que ja eren de 8, però hi han colles que ja han assolit el, el, el, el castell de 8 com, a, com, com propi de la colla, no? Uh -huh. I, I això pues, diu molt de, del, del nivell casteller no?, de, de tenim 10 colles que han tirat el castell de 9 i hi ha altres 10 mm. que han tirat el castell de 8. No? I moltes hi arribaran, eh? perquè el poble sec, per i, exemple, l'any passat va tirar 4 de 8. I el nivell de castell de set és impressionant. Sí. O sigui, hi ha moltíssimes vale. colles que tiren el castell de 7. No? Molt bé, doncs... Eh... D'això parlarem eh, el que resta temporada, però ara se'ns ha acabat el temps. Ens queden 20 segons per arribar a les nou, que és el punt on han de, començar, han de sonar les notícies. <coughs> I per tant no ens queda res més que acomiadar-nos fins al proper plaça de nou, que recordem que serà l'últim abans de, de fer unes vacances fins al setembre. Doncs eh, que va ser una molt bona setmana i fins eh, dilluns que ve. Déu. Adéu, siau.